Hoofstuk 275 Die gewaarde familie by die onderwijser Dumas Josef vertel aan hom sy verhaal, die kankie tussen die skoolkinners. Toe Josef na enkele persoonlijke besprekingen met die arts oor moendelike timmermans werk weer op weggegaan het, het die arts om tot by die volgende vriend begelei wat in onderwijser in Nasred was en Dumas geheet het. Vandaar het die arts weer na sy huis teruggegaan, en Jozef het echter by Duma's school na binnengegaan. Hy het hom echter nie so gau herken nie, want hy het sy ou vriend lang nie gesien nie, en hom dus vergeet. Jozef het hom gevra of hom dan werkelijk nie meer geken het nie. Duma's het oor sy voorhoof gevryf en gesê, Jy lyk wel opvallend baie na a sekere Joosef wat drie jaar gelede probleme hier gehad het van wie a sekere tempelmeisie. Hierdie andersens baie oprechte man moes in die tyd ook sak en pak na Bethlehem om homself te laat registreer. Wat al verder met omgebeer het, weet ek nie. Kijk, jy het wel groot oor eenkomst met hierdie baie dierbare man, maar dit sal sekerlik nie jy wees nie. En Joosef sê, En as ek nou nogtans dieselfde een sou wees, sou jy my dan nie timmerwerk en opdrag wou laat toekom nie. Want sien, ek bewoon nou weer my oupa se hoeve. Toe Thomas dit van Josef hoor, het hy gesê: "Ja, nou sien ek dit. Dit is jy. Jy is werklik my ou vriend en broer Josef. Maar waar kom jy dan nou Nemels naam vandaan?" Josef sê aan hom: Broer, gee my eers een nat lap om my voete van die stof te reinig, dan sal ek jou alles vertel wat jy moet weet. En Dumaas het dadelijk een nat lap in een kruikwater laat bring en die hele gesaaskap van Jozef het hulle voete gereinig, waarna hulle die skoolgebou van Dumas binnengegaan het. Jozef het hier baie kortlik sy geskiednis gedeen die afgelope drie jaar vertel. Intussen het die klein Joshua omself bezig gehou met sommige skoolkinders, wat juist hier aanwezig was, en wat geleer, lees en skryf het. Die een van die skoolkinders het dadelijk iets aan die kankie voorgelees, maar het foute daarby gemaakt. Die kankie het die hele tyd geglimlag, en die een wat voorgelees het, sy foute fliks reggestel. Dit het spoedig alle skoolkinders opgeval, en hulle het om gevra wanneer en waar hy toch so goed geleer lees het, en die kyntjie sê, o, dit is my so aangebore. Nou het die kinders gelag en na Duma's gegaan en alles aan hom vertel. Hy het toe geïnteresseerd geraak in die kyntjie, en het begin om aan Jozef vraag te stel oor die vermoe van die kind.